Slavoslovia a 25 a pentru urcarea scării, aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă pe o scară de vis prin pocăință, din labirintul lumii am ieșit, iar tu, ca fiului rătăgitor, haina de nuntă și inerul de cinste ne-ai dat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim. Fincă pe o scară de vis, smerenia ta în sufletele noastre a intrat, și darurile Duhului Sfânt, treaptă cu treaptă, harul sfintilor taine în noi l-a turnat. Aleluia, slavă ție, Tată, ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe o scară de vis, în inimă, treaptă cu treaptă, Crucea rugăciunii a murcat și murmurul ei de izvor. l a ascultat. Aleluia, slavă-ți, tată, Celesc, Te iubim și îți mulțumim fiindcă pe o scară de vis, prin cumpâna cumpătului, stăpânirea trupului, a cuvântului și a gândului, treaptă cu treaptă în mâna voie tale ai luat. Aleluia, slavă ție, tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă pe o scară de vis treptele iubirii, iertării și desăvârșirii le-am urcat, și îngerii tăi, cu multă grijă, în neputințele noastre ne-au ajutat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă pe o scară de vis treptele milei, râvnei și curăției le-am urcat, și greșelile greșiților noștri tu din minte și inimă, ni le-ai curățat. Aleluia, slavă e Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, Fiindcă pe o scară de vis treptele adevărului tău le-am urcat Și ca pe un măslin roditor la izvoarele apelor ne-ai așezat. Aleluia, slavă ți Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, Fiindcă pe o scară de vis aripile dorului ne-au purtat, și pe-o rază de soare, treaptă cu treaptă, în cerul stelelor, ca îngeri am zburat. Aleluia, slavă ţie, Tatăl iubim și smutmim, Fiindcă pe-o scară de vis treptele voi tale le-am numărat, Când pe calea cea luminată, ocolind vămile văzduhului, îngerii tăi ne-au purtat. Aleluia, slavă ție, Tată ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe o scară de vis, treptele filelor din cartea vieții le-am descifrat și să citim cu ochii gândului ne-a învățat.